Moncho. Hola, quetal? Mol bones. La Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat el seu pla d'igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat. Es començarà a aplicar a partir de l'any vinent. I no només posen en marcha el seu pla, que ja de per sí si és una molt bona notícia, sinó que implanten la figura de l'assistent personal, una de les belles demandes d'un col·lectiu com per exemple, és el del moviment Vida Independent. A moda de prova, i en un primer moment, es podrà donar servei a 10 estudiants amb discapacitat física per un període inicial de 18 mesos i amb un pressupost de 300.000 euros. Però per si això no fos poc, la UAB crearà un centre de recursos tecnològics i aplicarà un pla de mobilitat i accessibilitat al campus. El centre de recursos permetrà facilitar l'accés a les tecnologies als estudiants i alhora aprofitar la tecnologia per pal·liar els problemes que les persones amb discapacitats puguin tenir. El Pla de Mobilitat i Accessibilitat, per la seva banda, permetrà fer un campus més accessible per a tothom. Totes aquestes mesures es poden aplicar a l'Autònoma gràcies a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, al Departament d'Acció Social i Ciutadania i a la Fundació Autònoma Solidària, que ja des de fa molts i molts anys treballa en aquest sentit. I tot plegat és una molt bona notícia. Cal que els centres educatius i les universitats siguin espais totalment adaptats i on les persones amb discapacitats puguin formar-se com qualsevol altre. Només així es pot aconseguir una veritable igualtat. Només si es competeix amb igual formació per un lloc de treball, per exemple, podrem començar a superar les barreres. I a més, l'aposta de la Universitat Autònoma és una aposta innovadora i pionera a tot l'estat espanyol. Serà la primera universitat amb assistents personals que oferiran als estudiants universitaris amb diversitat funcional l'assistència necessària per accedir, realitzar i acabar estudis superiors com són llicenciatures, doctorats, postgraus o diplomatures. Però fins ara l'Autònoma ja era pionera en tot aquest camp. Fins ara s'han treballat tots aquests aspectes a través del Programa per a la Integració dels Estudiants amb Necessitats Especials, l'anomenat anomenat Pione, que també s'ha convertit en referent per a moltes universitats. I a través de la Fundació Autònoma Solidària, que ha treballat molt per a fer una universitat i un campus més accessible i apte per a tothom. Des d'aquí, des de l'Espai Vital, no ens queda més que felicitar-nos tots plegats per tenir una universitat pionera, adaptada, integrada i integradora al nostre territori. Crec que tots plegats n'hem d'estar molt satisfets.